Meditație la Nemia, capitolul 4, versetul 17. Cei ce zideau zidul, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Munca pe care o face un zidar duhovnicesc este serioasă și grea. și cei mulți din toate părțile ne înconjoară pentru a zădărnici lucrarea de zidire, căutând să strice zidul și să ne omoare să nu ne temem de ei, căci Domnul e de partea noastră și ne va ajuta și în lucrarea și în lupta împotriva vrăjmașilor. Ce ce cere Domnul de la noi este împletirea muncii cu lupta. Nu putem zidi zidul unei vieți de sfințenie dacă nu-l vom apăra de vrăjmașii care vor să-i facă spărturi prin felurite mijloace urâte și josnice, cum ar fi păcatul duhului Lumii, sau îngrijorările vieții. De aceea trebuie să zidim cu o mână și să ne apărăm cu alta. Într-o mână să avem unealta de lucru și în alta să avem arma de apărare. Cu vrăjmașii care caută să ne strice zidul nu trebuie să ne purtăm cu blândețe, ci trebuie să le dăm lovituri nimititoare cu toate armele de lovire și de apărare pe care ne le dă neprihănirea, cum zice în 2 Corinteni 6 -7. Sabia Duhului și a Cuvântului Lui Dumnezeu trebuie să ne încingă mijlocul în tot timpul. Nu noi trebuie să atăcăm vrăzmasii, ci trebuie să ne apărăm când vin ei asupra noastră. Adevăratul credincios nu-l caută pe diavolul ca să se lupte cu el, ci îi se împotrivește și luptă atunci când diavolul vine asupra lui. Lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o facem este zidirea, și nu lupta. Noi suntem mai întâi lucrători împreună cu Dumnezeu și apoi staș ai Lui Hristos pentru a apăra lucrarea pe care o facem. Noi purtăm armele Lui Dumnezeu numai pentru a apăra lucrarea Lui Dumnezeu și nici de cum pentru a ne face o profesie de luptător. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr și să-L trăim cu adevărat în tot timpul. Amin.